Hörverstehen Teil 2. Sie hören ein Rundfunkinterview. Dazu sollen Sie zehn Aufgaben lösen. Sie hören dieses Interview nur einmal. Entscheiden Sie beim Hören, ob die Aussagen 46 bis 55 richtig oder falsch sind. Markieren Sie Ihre Lösungen auf dem Antwortbogen bei den Aufgaben 46 bis 55, markieren Sie plus gleich richtig und minus gleich falsch auf dem Antwortbogen. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 46 bis 55. Sie haben dazu 60 Sekunden Zeit. Willkommen zum Wochenmarktradio direkt aus Landau. Heute erwartet Sie ein prall gefülltes Programm mit spannenden Marktgeschichten, exklusiven Interviews und wertvollen Tipps rund um regionale Spezialitäten. Bleiben Sie dran, denn gleich zu Beginn nehmen wir Sie mit auf einen Rundgang über den Markt. Frisches Obst, knackiges Gemüse und echte Originale aus der Region. Lassen Sie sich inspirieren und genießen Sie die besondere Atmosphäre unseres Marktes. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Jetzt geht's richtig los. Herr Schumacher, herzlich willkommen. Sie sind seit vielen Jahren auf dem Landauer Wochenmarkt tätig. Was zeichnet Ihren Stand aus? Vielen Dank erstmal. Ich lege großen Wert darauf, möglichst viele Produkte aus eigenem Anbau zu verkaufen. Doch um ein abwechslungsreiches Sortiment anzubieten, nehme ich gelegentlich auch Waren von befreundeten Bauern hinzu. So können meine Kunden sowohl regionale Äpfel von unserem Hof als auch frisches Gemüse aus der Umgebung bekommen. Ist der Markt heute besonders gut besucht? Es herrscht reges Treiben jedoch mehr. Es tut mir leid. Gerade jetzt im Frühling sind viele Besucher unterwegs, die frische Produkte schätzen und gerne direkt vom Erzeuger kaufen. Ihre Kunden sind Ihnen offenbar sehr treu, oder? Das stimmt, die meisten Menschen, die zu mir an den Stand kommen, kaufen schon seit Jahren bei mir ein. Viele Stammkunden schätzen die persönliche Beratung und kommen regelmäßig vorbei, um Neues zu probieren oder einfach ein Gespräch zu führen. Gibt es bestimmte Produkte, auf die Sie besonders stolz sind? Natürlich habe ich eine breite Auswahl, aber ich denke, meine Tomaten werden oft gelobt. Auch die Erdbeeren sind zur Saison sehr gefragt. Die Pfälzerkartoffeln allerdings ehrlich gesagt, die stammen diesmal nicht aus meinem Anbau, sondern aus der Region eines Kollegen. Trotzdem lege ich Wert auf gute Qualität. Wie stehen Sie eigentlich zum Fachhändlerverein vom Rathausplatz? Ich weiß, dass viele den Verein schätzen, aber ich selbst habe in der Vergangenheit gemischte Erfahrungen gemacht. Die Interessen der kleinen Händler werden nicht immer so vertreten, wie ich es mir wünschen würde. Wann beginnt für Sie ein typischer Markttag? Sehr früh, gegen 4 Uhr morgens klingelt der Wecker. Allerdings sind die Plätze mittlerweile fest zugeteilt, sodass ich mich nicht mehr beeilen muss, um einen guten Standplatz zu bekommen. Die Hektik von früher gibt es nicht mehr. Sie sind also ein echtes Urgestein des Landauermarktes. Seit wann betreiben Sie denn schon Ihren Stand hier? Tatsächlich bin ich seit mehr als zwei Jahrzehnten dabei. Am Anfang war ich nur an den Wochenenden da, aber mit der Zeit wurde es mein Hauptberuf. Sie sind bei jedem Wetter draußen. Wie schützen Sie sich an kalten Tagen? Bei Kälte setze ich auf warme Kleidung und trinke gern einen heißen Tee. Eine Mütze trage ich eigentlich selten, da ich mich an die Temperaturen gewöhnt habe und lieber Kapuze oder Schal nutze. Und wie sehen Ihre Pläne für die Zukunft aus? In der letzten Zeit habe ich mir viele Gedanken über meine berufliche Entwicklung gemacht. Ich möchte in Zukunft unbedingt einen eigenen Verkaufsstand in einer Markthalle eröffnen. Das wäre für mich ein nächster großer Schritt, weil ich dort unabhängig vom Wetter arbeiten könnte und meine Stammkunden weiterhin bedienen kann. Das klingt spannend. Was reizt Sie besonders daran? In einer Markthalle hätte ich die Möglichkeit, mein Angebot auszubauen und neue Kundengruppen zu erreichen. Außerdem wäre es schön, einen festen Ort zu haben, an dem ich meine Produkte täglich präsentieren kann. Was wünschen Sie sich für die nächsten Jahre? Ich hoffe, dass der persönliche Kontakt und das Vertrauen weiterhin im Mittelpunkt stehen. Die direkte Beziehung zu meinen Kunden ist das, was den Markt so besonders macht. Herr Schumacher, ich danke Ihnen ganz herzlich für das ausführliche Gespräch und die interessanten Einblicke in Ihren Alltag auf dem Wochenmarkt. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg. Zufriedene Kunden und natürlich auch gutes Gelingen für Ihr zukünftiges Projekt in der Markthalle. Hoffentlich sehen wir uns bald wieder auf dem Markt. Vielen Dank für Ihre netten Worte. Es hat mir wirklich Freude gemacht, meine Erfahrungen zu teilen. Ich hoffe, dass auch in Zukunft viele Menschen regionale Produkte wertschätzen. Vielleicht kommen Sie ja mal vorbei und probieren meine neuen Angebote. Ich wünsche Ihnen alles Gute und einen schönen Tag. Ende Teil 2